مدنی دے مذهب کې 95 او بنو نذیر کې 101 فضل بیینې نازللې دا, نا نازل دا د دې صورت تخریب دنیوي په یو مثال سره مثال سره تخریب د دنیا بیان دی د دنیا دا عذاب یره په مثال سره مثال به د بنو نظیر پېښ کړي بنو نذیر په مدینه کې <تصف> مدینه کې بنو نظیر دا يهوديان او سمخالفت کړي نو نبي عليه الصلاة و السلام ورته بیا تللي او دا دې کړي و تنه شړلې چې علاوه تن کړي دا ای حالات بیانې په دې صورت اول مسله توحید سبحانه الله ما في السماوات و ما في الارض باقي و الله لراغه جبراسمانونو زمو کې دی او هو العزيز الحكيم ولذي الله ذات اخرج الذين كفروا شيستو كافران من اهل الكتاب دال کتابنا اهل کتابو کې چې کم کاذرب بنو نذیر مین دیاریم د خلق ورون اول الحشر له اول الحشر رومبه حمله د مسلمانانو کې پړومبه حمله د مسلمانانو نبی مسلمانانو په حمله یا له اول الحشر دا رومبه تلود دوي رومبیتلو ځکه دوی د دو ځله چلاوه تنشینی یو د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې او دویم شری اغه د عمر فاروق په زمانه کې د نبی سلام السلام زمانه زمانہ کی د مدینې نه خیبر ته شړلې شو او دویم هم دل بیا د خیبر نه شام تا نو اول حشر نمرا دنبی علیه ما هم نو مرات د سلام علیہ السلام د مدینې نه خیبر ته تېتلی ما زنن دوم تاسو دا ګومانم نو وايي اخروجو چې دی بوزي زکه د پلان نیکنه پدې مدینې کې بعدو او قله آبادې کړي وي شرط دې دینه تل و زنو ګومانم چې انه معنی اتهون بچ کون کې دله راخو سونو مده دې قله مین الله د عذابنا او داسې مضبوط قिले و غیره جوړې کړې و چې داوه هم ګمانم نو چې دی ولا څنګه نقصان ووم او څنګه بلاډش پاتاو الله بطراغه دی تعالی من هي سورة زين لم يحتسبوا چې ګمانم نو وقذوا في قلوبهم روبا هل او ورته د دې زړه کې روبا يو خریبون بيوتهم روانو لې خپل كرون بيديم فلا سنوایدنا واید المؤمنینو فلا نیبرت والی اقل مند و خلقو نبی علیہ السلام ورغ و تیتا سو غدر کرد تیتا سو خیانت کرد معاحده که زیده دی ملک نوزه او سچی زان سر وڑای وڑای شنویو سن بزوی کورون وانور سامانون مومنان امزان سر وغرز وزما دا کور دا تیرتی وڑم دا برگا وڑم وغیره اصل کې دا زد دا وجه کول چرا شده دا ملک او د آبادی قوم دي ته پاتېګي چې پخپل اروان نو مسلمانان ایمزان سره کړل او ګورنه اروان وو والاولان كتب الله عليه مجلا کناوي مقرر په تقدیر کې په دیبه نه جلاوتني نو العظم او په دنیا الله ول دنیا کې سزا ور کړې وا الله په سقات وغیر را وځي او خو جلاوت نه سره لوک شو او د دې لپاره په آخرت کې مزاب لوي دی ذلک راوله بیا نو دیو چې شاع الله او خلاف دا الله او رسول کړې وسو چې خلاف دا الله او رسول, رسول کوي نو الله څه سزا ورکون کې ما قطعتم من لينتين هر چې تاسو پرې کول ملينتن ونیده کوي جوړي او ترڅ تموایا پرې خسته تاسو قائمتن ولاړې الله رسولیا په خلووي خنو نو فبيذن الله ذات الله حکم او وليهد ال فاسقين او دې لپاره چې راځو ذلیکي فاسقان د ديونه به ګوډي نو نبی رې سلام او تهيدا ولاړې به ووخه ولداونه و ما آفا اللہ و لا رسولی اگر چه اللہ غنیمت کو خپل پیغمبر بانه من ہون دا دینا د دینه سا غنیمتونم لاسترالد اللہ الله ای پا آسان دا غنیمت ملوش و جنگ نو شوه فا موجفت ملیه تا سنوز غلولی پدی پسی من خیلن نه از سونا و لا رکاب و نو خان ولیکن اللہ یسلط رسولو لیکن اللہ مسلط کئی زور ورکی رسولانا لا میشا و چاچو واری و اللہ پا قادر دے ما الله اللہ و اغه چې الله غنیمت کړ په خپل پیغمبر باندې مې نه اهل القرا ده کول والو نن او د رسول الله صلى الله عليه وسلم په خپل وانو د پیغمبر د پاره یې تیمانانو مسکینانو او ابن السبيل لپاره دي دي کی سلام هغه سبین زموږ کنه هغه مخکې تورن فال کې دې شه و وېدا بولي تقسیمې په نیمه حساب کې د پیغمبر او د هغه رشتہ دارانو او د بیت او باقی سلوري سیمجاهدینو کې تقسیمې راځک کی لا یکونو دولت اندی دا پارا شینی شی دل رړې دل د دل دې مال بینه لغنیان منکم صرف مال دارانو کې پتا سو بلکې دې کې با تقسیم کی وما اتاکم الرسولو نو څه چې د پیغمبر غنیمت کې در کې په خذو هواله ومان هاکم مسلمانو چې منی کیانو دا غینه پندوم نه شه چپات شه په مان څه چې ملایدل بس, بس دغه ټیک منافقانو غونتی کې معنی مکره او دارنگ آیا تامم ده چې چه تاسول پیغمبر در کئی نو پا سنت د پیغمبر سنم چې منه کئی نو منشه پیغمبر سنیدی کړی نو میکوه د پیغمبر فیل سنته او تر کې هم سنته پیغمبر سنیدی کړی نو فن تاو منش واکم چه دل پیغمبر در که کړی ناغو کې تقلا دالانو الله اللہ سخت از آب والا ده لیل فقراء المحاجرین دل تاو سخت نماومنانو بیان ہے دا, دا بچاله ورکړی کی دا ماری غنیمت فقاروم مهاجرین له ورکه افغانستان له چې ویتی شوی د خپل کورونو او دا جدا شي د خپل مالونه یبتغونه فضلا من الله دی فضل فضلا الله را زمان دیا اللہ اللہ و انظرون الله ورسول ایم داد دا لو دا رسول د دین قاعده کسانو درشتینی دی یودل مهاجرین انصار ولذینا کسان تبو دارا چې ابات کړي ده کور کوردا هجرت ول ایمان راولې د ایمان من قبلې ایم د مهاجرون مکه وی حبونه خو خی من هاجر اله يم سوت چې د هجرت کوي مهاجر سره مينامي ولای جنکی حضور ایم نمومي په خلینو کې حاجتان سبوجو خبغان مې مادا غتنه اوتو چې مهاجر لو ورکړي کی بل چې ورکړي کی د په خبر کې ایمنا مشارد مهاجر لو ورکړه د امر د غریب دي او سرون الان فزم او دی غورکې په خلو ځانونه نورو لارا زانل بزان باندې بل ترجیح ورکي ول وکانه میں خاصا ساګه به دی باندې وي ال خاصا لوګو حاجات بل حاجات ته بل چرینو ترجیح ورکي دا سابي واقعه وا چې ملمر اغلیو نبی عليه السلام سره شروع اده په صبح ووږي ثوابي وي زبه بوته شکرته بوته خزه ته وي ستسبوي چې عبد مراد چې نمازومانو کې چې ماشومانو دکا دیو مړه کا او د دیوا سمولو په واغې کې لګي او بس دا غبانه با خورا کوکو نو سورتو اوه ملمه بانه او منو با اثراسه خلوه و لاس چپو را چپو نده بخوا مولشین دا خواه ندا یا تو ننازلشو و منیو قشوه نفسی سوک چه زان و ساتی دا بخل دا نفس نفولای که و ملوفل اون دا دی بخل بد شده واللزین جاو من بعدیم دره مدل دا سواباو آغا چې د فاته مکیناباد راغلی مهاجران سارون آباد آغا سان چې حالالم منبادیم د دیناباد مهاجران سارون آباد یقولون انو داروستونی وی ربنه زموږ را رب به خپلنا به خنو کې مونته ولی اخوانین الذین سبقونا بال ایمان او زموږ غرونو تا چې زمون مخکیر آغری د ایمان دا داروستونو سووا مخکونو له دعا غوستا یا د دینه مراد رستنه مت مون مونږ له پکار دی چې دا مخکینو د پاره هم دعا کو اصحاب کرام امام مالک د دې یاد نه دلیل نیولې ده من کانتی قلبی غل و حالت صحابه لم یکولو حزن فی مال فایذ د چاچې صحابه سره زړه کې نو د دې سبب په مالفه کې نه غنیمت کې سنلري ولا سجن کې قلوب نه غلن او الله تمګر ده حسد او بدیل الذين امنوا مؤمنان صحابه وتربانا اذن مرابينه کراو فرین تموشفق میا روبانی علم در ال الذين زجر منافقانو وتا تنې خبر د منافقانو نه یقولنه چې وی له اخوانهم ال الذين د خپل رونو بارکه کومرونه کفر وشکا کذ مینال ال کتاب ذالک کتابنا ذالک تاو بنذیر بارکه ویه ویته وی, وی د منافقان بنو نذیر للاړ شکل نبی علیہ السلام د خلاف چړی کولا منافقتان ورل با نزوری تا حالا که مونگ دا سریو خواه کو <تصف> اینو خورشت هم که چره تاسو وستیشوه نو نخرجن نماکم مونگ هم دا سر مدینه نوزو مونگ با غوری پتاسو غیرت که که دی پیغمبر دا مدینه نسته مونگ هم دا سرزو بس واکوت با مونگ کو ولا ولانو تیوفی کم او خبر بنا منوستاسو ببارک با احادن بادا دا اتشا ایچا ایچ چره وین قوتل تو موکو قو جنگ دا سراو شو لنان سرنده کم مونگ بستاس و امداد کو دا مومنان و خلاب والله و یشدو اللہ گوی که اینو جن لین اخریجو کچ ولین اخریجو کدا کافر بنو نزیر مدینه نوستیشو لای لأ اخرجو, أخرجو نو لا نماو هم دا منافقان اوی سرو زینا سوی ولین قوتلو کو جنگ و سراو شون لای انسرونم و سر امدادم نشکوله ولین نسرو موکو امداد و سراو نو لای <سؤال> ولون لادبار پشابتیخته کای سملاین سرون بیاوسره امداد نگی لعن تمه مومنان او تاسو عشد رحبتا تاسو ډیر د هیبت یې تي صدور امدی فزړون کمن الله ادا الله نه نه دون نه یریږی څنګه چتا سو د دې تور نه یری کتاب یهودونه تاراننم او منافقان دا الله نه تر خیرا نشته د تور نه شتا تعالب بونوم باېده سیري الله ن دوه نهري ظال ل کذابه نوم د دیوج دو کوونده یو خو د لای پهونه چېنو پوږې دله پقدرت لا ی خ لونه کوم دا مناتقان او مخالب تا سرهجن پ یو ځای نه شي کول قرم مح نه بګر پاه بندو کې ببد سر کو یو م وړ جوور یا اخخوا د دیال نه داغ په جنگ محامخجنګ مو سر نه شي یا په قله کې یا به د دیوالناغاړه نه لګي. ناګه واکیم بنو نظر کله نه بارونه وته ګرځیو ننم نا نک ک کله نه ټینګ کنا سر خو دیږي با ها او ممورای جوړو با سوم بینو شدید جنگ خپل منس کې سختی تاسو به هم جمعیا خیال په تکه جوړی دا یو دی خو اقلوب مشطا د اتحادیان جوړې جدا جدا د خلک پر سروان ذالک غلاب انه وجه قوم اندای قوم دلایق کولنا کمن لری کما تل لذین من قبل هم قریبن تغرید دنیاوی دې حالت به دې مناطقکان او دا, دا چا پشان دي کما سر حال دې مناطقکان او پشان دا کسان او له من قبل یې چې دینه مخ کې او قریبن نږدې نږدې زمأنکې د دینه مخ بنو نذیر سره چې سوچو الله وی دي سره سوچ ځقو او یې تکلې و بالا امر یې مته دا خپل کار او دې لپاره ځواب درنات کما سر شیطان دې مناطق مثال له شیطان دی اې څالىله انسان کړه چې انسان ته یو کافر شه او مکه فر کلي چې کافیر کینو قالا بیا ورته یې بریو من کزدا نه به زارې مې ان يخاف الله د الله نه یریګم رب العالمین چې رب د مخلوقات دې نو منافقم داتې کیتا سر وې مرګریم بس تکړه شه بیا دنه پشاږي فکان عاقبتهما نو شو انجام ددې دواره د شیطانو دد د دې مرګري جنو ما به د دواره په نارې پور کې خالدای نه امې شي بیا به یې کې وځا سزا ځالمان و یا یو الزینا منو تق الله ترغیب د اخرت مؤمنانو د الله نو یې ری ول تنظرو د ګورو نفس او نفس ما قدمهت لغت چې سباله سپریخی خې دی و یې ریګل او یې ریګل د عمل بارکین د شک خبردار په واسه چې کوي او تاسو مونږ کې کې پشان دا آسانو نه صبا چیر کړې دی د الله کتاب آن څا مونږ لا د دینان څو خل الله د رحمت نه دا کسان فاسقان دین دی برابر اصحاب النار او اصحاب الجنہ جنتیان و جنمیان ولی اصحاب الجنہ مول فائزون جنتیان کامیاب دی اسمت دا قرآن او زجر منکرینو تا کچر تا مونگ دا لگلی دا قرآن علا جبلین پا غربان دے دا رایتا او تا ولیدل یریدون کے متصد دیان ٹوٹے ٹوٹے کے من خشیت اللہ دا لادا یرینا او انسان بانے قرآن را و دایره د الله دایره نه حرکت او ایست تبدیل پکرا نه دا, دا مثالونه بیان موالینا چې خلقو لپاره لاله د لپاره ته فکر وو چې سوچو کی مسله توحید و الله الذی الله غذات ته نشته حاجت را مشکل غشا سیوا دا غنه وېره په دا عام او خاص مې رباندې الله غذات ته اله الا چې نشته حاجت را مشکل غشا سیوا دا غنه ال ملک القدوس بادشاہ دی القدوس پاک ده ایبونا السلام بچاو والا دے بچا ور بچو ور کیالمؤمنو امن ور کوون کی دےالمحیمنو ساتون کیونه گهبان دی العزیز و غالب دی الجبار و الزبر المتکبر د لوی لایق دی سبحان الله پاک دی الله مایی شکو دا نه چی دی الله سره شریک هو الله الخالق دا الله پیدا کوون کی الباری او چپړون کی باری شکل دا باری جوړون کی علم و سوی اشکل ورکون گئل و الاسمار و حسنا دلن و من خیصت خیصت دی یو سب بیولو محافظ سماوات والارد باکی و یا اللہ لراغچ براسوانو از موکی دیو یا اللہ زور وروا حکمت